Du lytter til Radio 24-7. Den originale taleradio. Velkommen til Hitlers Æseløer med Jarl Kortua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Kortua. Den anden verdenskrig var en ufattelig tragedie, hvor et sted mellem 55 og 70 millioner mennesker, både civile og soldater, mistede livet. Det var en krig, der blev udløst af det nazistiske Tysklands overfald på Polen 1. september 1939. Nazisterne førte dog ikke kun krig mod lande, men førte en racistisk udrydelseskrig mod hele befolkninger, mænd, kvinder og børn jøder, rumæer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere, religiøse mindretal, homoseksuelle, ja, alle andre der ikke lige passede ind i deres forestilling om et ensartet folkefællesskab. Efter krigen så blev nazisterne dømt for forbrydelser mod menneskeheden og deres organisationer, såsom SS, stemplet som forbryderorganisationer. Men 2. verdenskrig handler ikke kun om enorm lidelse for millioner af mennesker. Det er også et stort drama med uendelig mange historier om selvopoffrelse for dem, der deltog. Tænk bare på de allierede soldater på strandene under D-dagen eller vores egne frihedskæmper. Det er også en tid med stor spring i teknologiske landvindinger og erkendelser. Det blev, på, det blev en krig, som fik afgørende betydning for den frie og demokratiske livsform, som de allerfleste af os hylder i dag. I den her programrække, som vi har kaldt, valgt at kalde for Hitlers æsløre, har sat mig for at dykke ned i nogle af de mange historier og skæbne fortællinger, der i disse år udgives i bogform om 2. verdenskrig. Espachte mit einem Klan, da zog ein Feinricht vergade, ein Feinrig Jung und verleiht ihn und schlank auf der Karte die goldene Kokarde, da stand die Motto vor ihrem Sohn, die seine Hände umklungen, schenkt ihm ein kleines Medaillon. Sie sagt zu ihrem Millionen Adieu mein kleiner gardeoffizier Adieu Adieu und vergiss mich nicht und vergiss mich nicht Adieu mein kleiner gardeoffizier Adieu Adieu deines Glück mit dir sei das Glück! Den danske officer Christian Peter Kryssing stillede sig i juli 1941 sig i spidsen for Frikops Danmark med henblik på, at danskere skulle melde sig til krigstjeneste for at medvirke i Nazi-Tysklands angrebskrig på Østfronten mod Sovjetunionen. Det fik fortale konsekvenser. Både for ham og hans familie. I næste times tid, så skal vi tale om Krysing. Hans bevæggrunde til at melde sig til krigstjeneste, og den triste skæbne, som mødte ham til trods for, at han faktisk overlevede krigen. Og til at tale med os om krydzing, skal jeg nu byde velkommen til kant i italiensk og historie, Thomas Harder, der udover den i efteråret 2014 udkomne biografi om kryssing manden, der valgte forkert, så har han også været forfatter, eller er også forfatter til andre bøger om markante personligheder fra 2. verdenskrig, blandt andet en bog om major Anders Lassen. Thomas Harder, jeg er indledt i programmet med at spille en gammel tysk operatislager. Adieu, mein kleiner, garde -officier. Krysing han var ikke just klein, tværtimod, han var ganske høj, men blandt de grunde, han anførte for at melde sig til krigstjeneste på tysk side, var jo netop, at han ikke ville være en officer. Hvad mente han med det? Altså, for Grøsing, der udtrykte ordet og, operetteofficer hele den, den vemmelse, han følte ved den måde det danske forsvar, efter hans mening, blev behandlet på efter Første Verdenskrig. Altså en nedrustningspolitik og en tilpasningspolitik øh, til Tyskland. Og en Opgivende holdning til forsvaret, hvor officerskorpset øh, blev isoleret i befolkningen og blev set ned på og blev latterliggjort, og efter hans meninger så blev foragtet og ikke tjente noget formål. Og øh, det, det var for krydsing en, en uværdig tilværelse for en officer. Det var netop, som han sagde, operette officerer Det ville han ikke være. Vi skal prøve at tale om hans baggrund. Altså, han er jo officer. Hvilke miljøer han rundet af? Han er rundet af en officersfamilie. Hans far var som 18 år med i 1864 og fortsatte som officer i den danske hær i den korte periode omkring år 1900, da man havde et uh, gendarmeri i Danmark, der var han officer i gendarmeriet. Altså Blod, Blod, nemlig altså et et militært politikorps. Øhm, som, som spillede en, en væsentlig rolle i det den autoritære politiske system omkring det tidspunkt. Og det siger man, at man får at fungere som officer i den sammenhæng. Altså det, det kræver en høj grad af pligtroskab og systemtroskab og formentlig en, øh, en autoritær indstilling, som selvfølgelig har været fælles, sikkert for de fleste danske officerer på det tidspunkt. Men konservativ. Konservativ med øh, en streg under. Og efter nedlæggelsen af gendarmerikorpset, der fortsatte han i hæren, og så blev han pensioneret, og så blev han stationsforstander øh, i Nyborg. Og han døde, da krysing øh, var en lille dreng. Hans øh, mor var væsen i yngre end hans far. Hun giftede sig igen med en af farens øh, gamle officerskammerater og kammerater fra gendarmeriet, en oberst øh, leutnant Jensen. Så det var altså både far og stifar, som var øh, officerer. Og når man ser billeder af dem, så er de sådan fuldstændig ens. Altså store, kraftige mænd i tæt knappede uniformer med store skæg, som ser meget alvorlige og sådan en klassisk officersaktige ud. Han kom så på Solrø Akademi, øh, da han var en, en 8-9 år, og lader til at have trivedes så nogenlunde der. Øh, det kostskolemiljø. kostskolemiljø. Altså han kunne godt lide kammeratskabet, han kunne godt lide... Så den, den organiserede livsform og sport og krigsleje i naturen, og han klarede sig fagligt, sådan middelgodt. Han lader til at have været sådan gennemsnitligt begavet, interesserede sig for sprog, havde ikke noget stort talent for dem, interesserede sig meget for historie, fædrelandshistorie, nationale helte fra Europas historie, Garibaldi, optog ham meget. Og den italienske... Den italienske nationalhelt, som kæmpede i i Sydamerikanske Frihedskrige, inden han gjorde sig gældende i Italien. Og han interesserede sig meget for de slesviske krige, altså hele det, det nationale og forsvaret optog ham meget. Så det er ikke nogen kæmpe overraskelse for hverken ham selv og hans omgivelse. Han selv bliver officer, og så får han jo en, en, en karriere der i 20'erne og 30'erne. Ja, altså han overvejede, eller ville gerne have været landmand på et tidspunkt, fordi han trivede dårligt med det faglige pres på skolen. Han, han blev taget ud af skolen lige inden øh, gymnasiet. Fordi han ikke magtede det fagligt, og der, der har været et psykisk pres, som han ikke kunne klare, så han sluttede med en realeksamen og ville først ikke være officer. Og der var to muligheder, landmand eller officer. Andet fandtes til synlighederne ikke i hans univers, og officer, det krævede for mig en læsning, så det ville han ikke begynde på. Men så blev det alligevel det, han gjorde, og han fik en øh, udmærket... I ikke-opsigtsvækkende, men med en udmærket karriere i artilleriet. Først festningsartilleriet ved Vestfolden vest for København, og så blev han feltartillerist og avanceret støtt gennem systemet. Hvilken rang har han her i slutningen af 30'erne, starten af 40'erne? Øh, i, I 41, da han blev spurgt, om han ville være chef for et øh, frikorps Danmark, der var han oberstløjtnant i Holbæk og var, var chef for en artilleriafdeling der. Og havde formentlig ikke nogen særlige udsigt til at avancere mere. Den danske her var lille, og der var ikke mange chefstillinger, og jo højere man kom i systemet, jo færre stillinger var der selvfølgelig. Og han blev gennem hele sin karriere af overordnet bedømt, som i begyndelsen ikke egnet, og så efterhånden egnet til forfremmelse, men ikke egnet til forfremmelse ud over den, så den fuldstændig faste takst som argenteten. Så han blev ikke set som en stor talent militæret? han bliver set græsie. som en, en dygtig mand øh, efterhånden, taktisk dygtig og teknisk dygtig, og han var god ved sine undergivende, og hans øh, tropper var altid stået der i mønsterværdig orden. Men han bliver også bedømt som, som ser, øh, meget stiv og stejl og stolt. Og, og det kommer vi til at, at høre mere til, øh, lige netop de karakteringskaber der? Jamen, det. det Præger hele hans, hans liv og alle hans valg. Men altså, han, han blev betragtet som en, en øh, vanskelig person, som man skulle kende godt for at kunne fungere sammen med ham, og dermed ikke egnet til sådan store stillinger. Så kommer den 9. april. Hvordan ser han på hele det? Altså den tyske invasion? Den 9. april var for ham som for så mange andre danske officerer og soldater, en personlig katastrofe. Altså han, han skrev breve allerede på dagen til sin mor og til sin søster, om nu var det sket, som han havde forudsagt hele tiden. Altså op gennem 30'erne havde han i breve og, og på anden anden vis beklaget sig over nedrustningen, og Danmark ikke ville forsvare sig selv, og at man, man underprioriterede forsvaret, som han var en del af, og nu kom så konsekvensen af det, at tyskerne besatte landet. Og han var ikke vred på tyskerne. Tyskerne gjorde efter hans mening det, som en hver en fornuftig stormagt måtte gøre, når man havde et naboland, som ikke ville forsvare sig selv, og man jo var i krig, så måtte man jo besætte det land. Men han var vred på den danske regering, på de danske politikere, på det danske folkestyre og på det, det danske folk i det den hele taget. Den foragtelige nation. Vi er vi, sagde han. Vi er en usel nation Fordi man ikke ville forsvare sig selv og ikke havde skaffet sig midlerne til at gøre det og ikke havde gjort det den 9. april. Men Thomas Harder, det her synspunkt, det er jo ikke enestående i nationalkonservativ konservativ kredse på tidsspunktet. Specielt ikke blandt officerer, vel? Det var bestemt ikke enstående øh, krydsingschef i Holbæk, og en af de få af hans overordnede, som faktisk øh, konsekvent bedømte ham positivt. Det var en operslund, CDO Lund, som på mange måder lignede krydsinger. Lund har efterladt sig øh, i rendringer. Tekster brev, hvor han skrev om det såkaldte folkestyre, og altså var meget skeptisk over for demokratiet og lignede på mange måder. Kryst han var cirka 10 år ældre end ham, men, men han var en anden person, en, en helt anden øh, personlighed med stærkere karisma og en, en mere udfoldet karriere og personlighed, og han tog straks afstand fra en form for samarbejde, og begyndte meget kort efter besættelsen at samle våben sammen og gemme dem af vejen omkring kasernen og forberede en opstand imod tyskerne og holdt, da han blev pensioneret 42, i 42 hundredvis af foredrag for unge officerer om nødvendigheden af at gøre modstand. Så man kunne godt komme fra det samme sted og mene de samme ting om den 9. april og om regeringen og Folkestyret, og så gå vidt forskellige steder hen. Nu er det jo sådan, at endnu mere at spørge krydsing. Det er en ø, nazist, årlovskaptajn Svend Kofod Watchdog, der, der spørger ham, om han vil stille sig i spidsen for Frikomst Danmark. Øhm, hvorfor spørger man Kryssing? Har man været rundt og spørge alle mulige andre, eller er han ø, helt oplagt at spørge? Altså Frikomst Danmark blev opfundet af det tyske Waffen-SS, som værvede frivillige i det, de kaldte de germanske lande, altså de nordiske lande og i Holland og dele af Belgien. Og øh, man allierede sig med nazistpartierne i de lande, og altså det danske DnSAP, Og det var så de danske nazister, som, som ligesom stod for initiativet i, i Danmark, og investerede over for krydsning. Og man havde spurgt en anden officer. Vi kender desværre ikke hans navn, men vi ved, at han bad om betænkningstid, og han tænkte sig så om for længe, og så gik man videre og spurgte krydsning om han ville. Og det, der var med krydsning, var jo, at han i hæren var kendt som en, en dygtig mand, og han var kendt som en mand med stærke nationale holdninger, og han var kendt for ikke at være nazist. Og det havde man brug for, fordi det, man ønskede, det var ikke at gentage den værvning til waffen SS, som havde været i gang siden 1940, hvor danske nazister havde meldt sig til waffen SS, men man ønskede at prøve at appellere bredere til folk, som ikke brød sig om kommunisterne, og folk, som ønskede, altså folk, der betragtede Sovjetunionen som en større fare end nazi Tyskland, som ikke nødvendigvis ønskede at kæmpe for Tyskland og for nazismen, men gerne sammen med Tyskland. Det var forsøg på at lave et tværpolitisk et projekt. Det kan man sige et tværpolitisk projekt, og der havde man brug for en mand, der ikke var kendt for nazist, og det var Krydsing ikke. Han, han delte på mange måder holdninger med dem, men han definerede ikke sig selv som nazist, og var ikke kendt som sådan, og var derfor velegnet. Robert Slotten lyder, som om det er sådan et stykke ned i, i rangfølgende. Men er det en passende personstillelse i spidsen for det? Ja, det man forestillede sig, at man skulle danne, det var en enhed af bataljonsstørrelse, og det svarede til, til krydsingsrang. Der var det problem ved det, at han var artillerist, og det man forestillede sig, eller det man, man stilede imod at danne, det var en motoriseret infanteribataljon. Og kryssing var opmærksom på lige fra begyndelsen, at han måske ikke fagligt var den bedst egnede til det formål, så han spurgte faktisk en, en anden officer i Holbæk, Tor Jørgensen, som var nazist, om ikke han kunne tænke sig at tage kommandoen, og så ville krydsingen stille sig under ham som næstkommanderende. Tor Jørgensen havde lavere rang end krydsing, men krydsing var altså villig til at underordne sig ham, men Jørgensen ville ikke have posten. Han ville gerne være krydsings stabschef eller næstkommanderende, men ville ikke selv være leder og betragtede sig selv, sagde han senere som stående for lavt i rang. Det vi hører her, det er det, det finske rytteris Mars, og øh, Finland og den finske krig mod Sovjetunionen, som allerede har været i gang i, i 39-40, spiller jo også en eller anden rolle, tror man. Tror du vel? Det, den spillede helt sikkert en krodosial rolle for altså, Han valgte, Jeg tror, det er ham, der valgte denne her melodi som Frikorps Danmarks Mars. Vi ved den, det spillede da frikorpset marcherede fra det, der nu er Svanemøllen-kaserne, til op station for at afgå til Tyskland, og den blev spillet i forbindelse med edsaflirkelsen til Adolf Hitler. Øh, ved kasernen i Langenhorn ved Hamburg øh, senere i 1941. Og den, den finske krig mod Sovjetunionen spillede en, en vældig rolle for Grøsing. Han var meget vred, det, der var der mange danskere, der var mange Konservative mange officerer, en, en hel del af dem, forlod tjenesten for at tage til Finland og slås med, mod, mod bolsjevikkerne. Øh, Grussing gjorde det ikke, men han var vred på den danske regering over, at man ikke gjorde noget mere beslutsomt for at hjælpe finnerne. Han var vred på Norge og Sverige, som ikke hjalp finnerne og han var vred over, at man altså på den ene side, som man sagde, ikke ville bruge de danske officerer i Danmark, og på den anden side heller ikke ville tillade dem at rejse til Finland for at slås mod finnerne. Så han, han omtalte meget ofte Sovjetunionen som Finland's bødel, og også et godt stykke ind i krigen, hvor man skulle tro, at der nu var andre ting at tænke på. Der var det stadigvæk Finland, som dukkede op i hans breve hjem og i hans forskellige meddelelser Finland's bødel og stå sammen med Finland og det finske folk. det, det fyldte kolossalt meget for ham. Men det, der vil blive afgørende, det er vel, at øh, regeringen på en eller anden led bifalder øh, en opstilling af frikorpset. Det, det, det er vel det, der er sådan... Hvor der, hvor han hænger sin hat på, siger, så er det jo okay. Ja, altså, Krøsing var jo en, en regelrygdom. Han, han gik meget op <laughs> i, i formalia og i uh, ting skulle være i orden, og da han sagde ja til at lede frikorps Danmark... Og da han søgte sine overordnede om tilladelse til at gøre det, der fik han først af Lund og så hele vejen op gennem det militære system. den besked, at det kunne der ikke være at tale om, hvis han ønskede at fortsætte som officer i den danske her. Han måtte tage sin afsked, hvis han ville i Tysk så man kunne ikke begge dele. Og det var et synspunkt, som den danske regering først øh, støttede. Og så fik øh, Skavinius presset igennem, at regeringen måtte give krydsing og andre officerer senere tilladelse til at træde uden for nummer. Det vil altså sige, at, at forlade deres tjeneste med mulighed for på et senere tidspunkt at vende tilbage til den danske her med den rang, de havde, da de forlod den, for at gøre tjeneste i Frikorps Danmark. Men man bifaldt, at krydsing kunne øh, lede korpset, og at Thor Jørgensen kunne være hans øh, næstkommanderende, og man udsendte cirkulære til, til forsvarets tjenesteder om, at øh, alle, der havde aftjent deres værnepligt, og officerer og befalingsmænd, kunne træde uden for nummer. Men bifaldt formelt, altså, der står ingen steder, at regeringen bifalder opstillingen af korpset, men det er meget vanskeligt at læse det på anden måde, og det har jo formentlig også været meningen, at man ville øh, gå så langt, som man kunne, uden direkte at støtte foretagene. Eller har der sagt, at man ville holde en sproglig mulighed åben for at sige senere, at man ikke havde støttet det. Man havde blot givet nogen for tilladelse til at melde sig ind i noget, som blev oprettet. Men de fleste kunne godt læse mellem linjerne. Ja, også kunne de netop ikke læse mellem linjerne. I hvert fald så fik de jo den opfattelse, som, som jo også var den, de skulle have formentlig, at det her, det var altså i orden og ønskværdigt. Og regeringens rationale har formentlig været, at man var bange for, at hvis ikke der kom et dansk frivillig korps, så ville tyskerne på et eller andet tidspunkt begynde at forlange, at den danske her skulle stille en enhed af en eller anden størrelse til at kæmpe sammen med tyskerne på Østfronten, eller man ville foretage eller forlange et eller anden form for tvangsudskrivning, eller gøre noget andet, som man betragtede som værre. Og hvis nu man kunne have et, et frivilligt korps af folk, som altså selv begav sig ud i det, så kunne de, som, som det blev sagt agere lynaflede, og så havde man ligesom løst det problem. Men der er jo også nogle reaktioner blandt øh, i krydsingsomgivelser. Altså, der er jo der er folk, der vender ham ryggen efter det. En krydsing skrev til sin familie lige fra begyndelsen. Lige, lige fra han skrev og fortalte, at han nu havde truffet den her beslutning, at der ville være folk, der ville forbande ham. Det var han fuldstændig klar over, at han gik imod strømmen i øh, sit, sit eget miljø. Altså 7-10% af det danske officerskorpus var formentlig medlemmer af nazistpartiet i 1941. Det er mange. Det er mange, men de, de fleste var ikke, og øh, de, de fleste var også absolut modstandere af den tanke, at man kunne tage tysk uniform på. Der er bevaret breve fra øh, kolleger, som skriver til ham, så den det er næsten enslydende, at de har altid sat stor pris på ham, og de er fuldstændig enige med ham i alt, hvad han mener om Sovjetunionen og kommunismen, men de fatter ikke, at han kan tage tysk uniform på og kæmpe sammen med bestættelsesmagten. Det må de stærkt tage afstand fra, og ville han dog ikke være så venlig at rejse til Finland og slås sammen med finnerne, eller prøve at rejse et korps øh, til, til støtte for den finske krig, men bare ikke slås sammen med tyskerne. Ja, den finske krig ville slutte her, men der starter no, så igen i Så der, der kommer forsættelseskrigen, hvor finnerne sammen med tyskerne kæmper mod russerne, men det ville måske i deres hoveder være muligt at betragte den krig som et isoleret finsk-sovjetisk foretagende, hvor man ikke kæmpede øh, sammen med tyskerne, men sammen med finnerne. Men altså pointen er bare, at, at de ikke fattede, at man kunne kæmpe sammen med besættelsesmagten i dens uniform, og de tog stærk afstand fra det. Her er det jo så oplagt at spørge, men bliver han så nazist? Han bliver ikke nazist i den forstand, at han ikke på noget tidspunkt melder sig ind i det danske nazistparti, og at han stort set hele vejen gennem krigen bliver ved med at tage afstand fra de danske nazister. Han, han skrev på den anden side også gang på gang, at han var glad for, at de var der, fordi de var det eneste alternativ til den fagtlige regering og det fagtlige folkestyre, men han havde alt muligt imod dem, betragtede dem som unationale og som en pinlig kopi af det tyske nazistparti, Så i den forstand blev han ikke en nazist, og der er ikke bevaret breve eller andet fra hans hånd, hvor han udtaler sig om mindreværdige racer eller om jøder, som bør forfølges, eller den slags. Og altså, han taler om den asiatiske fare, og der, altså, han, han laver en, en kobling, hvad enten han har tænkt, jeg sige det meget igennem, eller ej, en kobling imellem den politiske modstander, altså kommunisterne og Sovjetunionen, og så... En eller anden form for etnicitet, øh, altså det asiatiske. Så der, der er sådan en rassetænkning også, som ikke kommer meget stærkt til udtryk, men dukker op en gang imellem. Men det er der jo meget andre, der også har ud overvandet sidste. Øh, jo, jo, altså det, det var jo ikke øh, en, en fremmed ting på det tidspunkt i, i Danmark eller andre steder, man Men... kan sige, at det, det, han ikke gjorde, det var jo at tage afstand fra det, der foregik i Tyskland. Altså længe før han blev spurgt om frikop i Danmark, der vidste han jo, ligesom alle mulige andre avisler og læsere og radiolytter, der vidste han, hvordan jøder og politiske modstandere blev behandlet i Tyskland, og det lavede ikke til at have været et problem for ham. Nu, han har jo en kone, som jo faktisk støtter ham i et og alt i det her. Var hun er sidst? Han har en kone, Kama Krysing, som var et par år ældre end ham, og var en, øh, en helt anderledes øh, energisk person. Og da altså, krydsing fremstår eller, ofte som sådan noget, noget vag og vej, og ikke som en, en stærk karismatisk personlighed, og karma krydsing, hun var anderledes energisk og støjende, og fyldte de rum hun trådte ind i. Og hun, hun var givetvis nazist. Og der er folk, der har talt med hende, der beskriver hende som naivt, nazistisk indstillet, og der er i hvert fald et brev, hvor hun skriver hjem fra en sygeplejeuddannelse i Tyskland, at hun har lige hørt et strålende foredrag om rasehygiene, og bare folk derhjemme ville høre noget om, hvordan alting var i Tyskland, og vi taler om 1942, så ville de forstå det hele meget bedre, og de ville være så og så udmærket. Så hun har måske ikke medlemspå, men hun er nazistisk indstillet. Det vil være din konklusion. Hun brød sig ikke om det danske nazistparti, ligesom hendes mand ikke gjorde det, men hun havde absolut nazistiske synspunkter. Godt. Nu forholdes den her kommando over Frikopps Danmark. Øh, hvad foretager han som med hensyn til og hvad Optræder man i tysk uniform? og Hvad er kommandosproget? Han optræder i dansk uniform, indtil korpset var opstillet og kom til Tyskland, hvor de så blev iklædt SS-uniformer. Men han... I dansk uniform holdt han radiotale, hvor han talte, og øh, der opfordrede til, at man meldte sig til, til kamp på tysk side, og han underskrev erklæringer, som blev indrykket som annoncer, og han øh, gav lange interview, og han... han... Radioforedrag. Radioforedrag, som sagt, at han, han var kosat i spidsen for denne her værvning. Og han, han var netop måske garanten for, at det her... Ikke bare var et nazistisk foretagende, selvom DNSAP meget hurtigt prøvede at monopolisere det og bruge deres partikontorer som værvekontor og sørgede for, at der stod DNSAP i annoncer og på plakater og den slags. Men han prøvede at, at tegne et ikke-politisk korps og et dansk korps, hvilket man kan sige var jo et naivt foretagende i betragtning af, at det var så nært knyttet til DNSAP og Vaffens SS. Hvordan går det med værvningen? Jamen, der bliver samlet øh, et betydeligt antal frivillige, ikke så mange officerer, som man gerne ville have, som man havde håbet på, men det er det generelt. mange, Det er, hvor er, er tallet blevet væk fra mit hoved, det var derfor, jeg talte om et betydeligt antal og prøvede at snakke udenom, men et sted mellem 6 og 900, mener jeg, bliver værvet i løbet af den første måneds tid. Og så går det sådan... Og ned. Men altså, der er nok til, at man kan stille en bataljon, og øh, der drager et tog fuld afsted fra Hellerup station 2 i øh, sommeren 1941. Og der er så ikke så mange af dem, der er soldater, som man havde håbet. Der er måske noget over halvdelen, som har en militær uddannelse, og restgruppen er folk, som har meldt sig uden at have en militær baggrund. Og det stiller også nogle krav til uddannelsen og forsinker hele projektet og gør det en del vanskeligere. Thank <laughs> you. Der er noget, der undrer mig. Hvorfor synger de her såkaldte danske legionærer ikke om krydzing frem for von Schalburs sorte bataljon? Hvad er der sket, der? hvorfor kalder de sig i for legionærer? Altså krydzingen var jo ikke en, der sådan en indbød til, at man sang om ham. Uh, han, han var en uh, venlig og formel officer, og hans uh, folk fra frikorpset har skrevet og fortalt om, at det var næsten umuligt at føre en samtale med krydsing, som ikke handlede om tjenstlige ting. Altså han fungerede forholdsvis godt i den danske hærs faste rammer, hvor der var en formel autoritet, som de fleste soldater havde respekt for. Men han fungerede anderledes dårligt i frikorpset, hvor... Øhm hvor de frivillige var en langt mere blandet forsamling, og fordi de var frivillige, og fordi de var så stærkt politisk motiverede, altså 75 procent af dem var formelt nazister, så stillede de helt andre krav. De, de adlød ikke bare fordi der var et formelt system, der sagde de skulle, men de forlangte et, et eksempel, og de forlangte et politisk engagement, de fleste af dem som krydsing ikke havde. De kaldte sig legionære, fordi det, det hed de ISS-systemet. Altså øh, formelt set, og altså, for så vidt reelt, så var de ikke en del af Waffen-SS, af det militære SS. Men øh, disse germanske frivillige øh, fra de nordiske lande og fra Nederlande, de, de blev inkorporeret i et system, som man kaldte nationale legioner. Det er, man, ja, det var ja. selvfølgelig det, der var, var, var det sproglige sådan, ideelle forbildet. Men altså, hvor man tidligere netop havde opereret med, og stadigvæk opereret med, sådan nogle, en form for fælles germanske tværnationale enheder, hvor man blandede folk fra forskellige lande, så prøvede man nu på også at rekrutterer af et andet spor, hvor man lavede nationale enheder, altså en, en norsk legion og en nederlandsk legion, og Frikorps Danmark kom så ikke til at hedde Legion Danmark, men Frikorps Danmark, men var i kategorien Nationale Legioner, og derfor så hed de også Legionær i stedet for SS-mand, og det var først på et, et senere tidspunkt, da frikorpset øh, blev, blev nedlagt og blev omdannet til en regulær SS-enhed, at de egentlig kom ind i Waffen ss men de optrådte i hvafn-SS-uniformer og var underlagt hvafn-SS-reglementer og havde tyske SS-officerer, så det var mere af navn end af gavn den forskel. Vi hørte som sagt lige før Frikorps Danmarks slagsang, og det er jo Fon Schalburgs sorte bataljon, og von Schalburg er jo ham, der efterfølger krydzing, fordi der kommer jo et, et øh, ja, der, der kommer et opgør jo med krydzing. Øh, han er lidt utilfreds med forholdene, og hans soldater er også utilfreds med ham. Øh, øh, hvis man, der findes jo nogle billeder, hvor man kan se noget graffiti fra lejren, hvor der står ned med demokraten krydzing. Det kan forekomme lidt løjerligt, at nogen har noget imod en demokrat, der hedder krydzing, men kan du redegøre lidt for intrigerne det? Hvad er det, der foregår? Der sker jo altså det, at Krøsing meget hurtigt kom i konflikt med både det tyske system og en stor del af sine danske frivillige. Tyskerne synes at det var meget utilfredsstillende, at han insisterede på, at det skulle være et øh, upolitisk korps, og at han modsatte sig nazistisk-politisk skoling af folkene. Og han var utilfreds med, at der var så mange tyske uddannelsesofficerer til stede, som blandede sig. Desuden så var han utilfreds med, at man ikke i begyndelsen ville give ham de motorkøretøjer, som man havde lovet, at man ville lave en fodmarcherende infanteribatalion ud af det i stedet for en motoriseret. Der var forskellige andre ting, hvor han syntes, han var blevet svigtet. Og, og tyskerne synes altså som sagt, at det var et problem, at han ikke var nazist, at han ikke ville have et politisk korps, fordi de så... SS eller SS var et, et, et øh, ekstremt politiseret foretagende, øh, hvor man ville skabe en ny slags politisk motiverede soldater. Desuden så så tyskerne også det problem, at øh, Kryssing ikke... Som sagt, han var ikke infanterist, og han var ikke øh, fagligt stærk nok til at øh, uddanne en infanterieenhed. Desuden var han ikke særlig god til tysk, og han var en, en, en ukarismatisk person. Hans frivillige var også utilfredse med hans, måske, hans sådan noget distante façon, og så var mange af dem altså, utilfredse med, at han prøvede på at isolere frikorpset fra det danske nazistparti, Så mange af de frivillige var medlemmer af og følte sig knyttet til, og der var folk, der havde relativt betydelige positioner i DNSAP, som var medlemmer af frikorpset. Så der blev intrigeret imod ham og imod den kreds af officerer og befalingsmænd omkring ham, som var lojale mod hans ikke-politiske projekt. Og der blev indgået alliancer mellem de nazistiske frikorpsfolk og DNSAP i Danmark og de nazistiske frikorpsfolk og VafnSS-systemet. Og det endte altså alt sammen med, at krydzing i februar 42 blev startet fra bestillingen og netop erstattet med øh, von Schalburg, som var en meget kendt person i det danske nazistiske miljø. Han var kaptajnleutnant i Livgarden. han havde været i Finland med krigen der. Og han havde sådan noget nær stjernestatus blandt danske nazister, landsungdomsfører i, i det nazistiske ungdomsforbund, øh, og var netop alt i krydsing ikke var. Han var rigtig vaskeægte øh, nazist, og han, han var en, en meget karismatisk person, som... De havde nemt at identificere sig med, de her frivillige, og som tyskerne syntes passede meget bedre. Så Krøsing, han afgår så fra Frikopps Danmark, og så indrulleres han jo i waffen S. Og her kunne man jo stille spørgsmålet, hvorfor tager han ikke hjem? Altså, altså han, hans rolle er jo udspillet. krysing havde flere steder i sit, sit liv og i sin karriere, der havde han mulighed for at vælge, og altså min undertitel på bogen, det er manden, der valgte forkert. Det gjorde han ikke gang, men det gjorde han gang på gang. Hans tidligere chef i Holbæk-Oberslund talte om krydsing som en mand, der åndeligt set kørte i sporvogn. Og dermed mente han, at når han først havde sat sig et eller andet mål, eller havde fået stillet et mål op foran sig, og han havde godtaget det, så kørte han frem imod det af sporvognsgener og var fuldstændig ude af stand til at afvige eller gøre noget som helst andet. Og i... Han havde ikke nogen for, bremse, måske? Han havde måske heller ikke nogen bremse, men især så havde han altså øh, dels en, en stolthed og en, en stædighed, som gjorde, at han ikke kunne vige. Og han sagde i foråret 42, at han jo altså stadigvæk ville slås med bolcheviker. Det var det, han var taget til Tyskland for. Øh, det var han jo ikke færdig med. Han var ikke engang kommet i gang med det. Desuden så ville han ikke hjem og være til grin, og altså, da han følte, at han var blevet taget ved næsen af tyskerne, og han ville ikke hjem til Holbæk og hjem til Danmark og være ham, som blev naret af tyskerne og som var en fiasko i sit projekt. Desuden så var der det, at hans to sønner, Niels og Jens, havde meldt sig til øh, Frikorpset. Jens var i Frikorpset. Han, han var taget han var den yngste, han tog afsted sammen med sin far. Han var ikke engang 18, da han meldte sig. Nils, som var et par år ældre, havde forladt den danske søofficersuddannelse for tilskyndet af sin mor, nazisten Kammer, at melde sig. Og han var nu under øh, officersuddannelse i waffen ss systemet Han syntes, de var for unge, til han ville efterlade dem alene i Tyskland. Og det var også en grund til at blive. Så der var flere grunde, der, der spillede sammen, så han valgte at blive i waffen ss Men han havde ikke engang været i krig? Han havde ikke engang været i krig, og det ville han. Han ville i krig. Det var det, han var kommet for. Du lytter til Hitlers Aseløre på Radio 24-7, et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Cordova. Og vi har i dag en samtale med Thomas Harder, som er forfatter til bogen Kryssing, manden, der valgte forkert. Og øh, Kryssing, han er nu kommet ind i, i varfen SS-systemet, øh, og han får jo en, en, en, øh, en karriere som officer, øh, og stiger faktisk også i graderne. Men man kan, når man nu har læst din bog, som jeg har gjort, øh, Thomas Harder, så, så fremstår han jo som en hun i spilkejler øh, hele vejen igennem. Altså, det, det er jo noget prøvet øh, karriereforløb, han han får. En stor del af hans tid i Waffen-SS, den går jo med at være observatør ved forskellige Waffen-SS-divisioners artilleriregimenter, hvor han, altså man må forestille sig, at han så ligesom står i baggrund og ser på, hvordan gør man, når man er et tysk artilleriregiment. Hvordan kæmper tyske enheder, hvordan fungerer det? Og det er dels med hænding på, at han skal lære det, så han kan forberede sig på selv at få en kommando, og dels vel fordi man skal gøre et eller andet med ham. Nu havde man den her danske Obers og der var skuffelse i Waffen SS over, at det var lykkedes at være så relativt få officerer fra de besatte lande, og især så relativt få officerer på krydsingsniveau, der han var Obers der da han gik i en tysk tjeneste. Så man ville ikke gerne give slip på ham, også fordi det ville propagandamæssigt se dårligt ud, hvis han blev smidt ud og kom hjem til Danmark. På den anden side var han ikke særlig nyttig. Han var ikke særlig god til tysk, og han var jo for gammel, altså han var øh, i begyndelsen af 50'erne desuden, så var han for høj i rang til, at man bare kunne stikke ham et gevær og sende ham ud i et eller andet skyttehul. Hvad er han på det her tidspunkt i rang? Jamen, der var han øh, stadigvæk, altså han var Oberst løjtnant, da han øh, forlod Frikorpset, eller måske var han lige blevet Oberst, og så gik det i stå i nogen tid, og så blev han ligesom fundet af SS-generalen Felix Steiner, som fra 1943 var beskæftiget med at oprette et germansk panserkorps, altså en, en stor enhed bestående fortrinsvis af frivillige fra de forskellige såkaldte germanske lande, men også øh, etniske tyskere fra Rumænien og, og tyske tyskere og forskellige lande. Og der havde Steiner brug for en chef for korpsartilleriet, og det passede til en officer af Krysings, øh, størrelse, om man så må sige. Så han, han, han blev forfremmet hurtigt, og, og der, der er et, et meget hurtigt forløb, hvor han bliver, altså ender med at blive det, der svarer til generalmajor, og er dermed en af de højst rangerende, ikke-tyske, hvaften-SS-officerer. Og han tilbringer nogle tid på en artilleriskole i Berlin og en panserskole, og bliver da forberedt til denne her stilling, som han skal tiltræde. Han har også været en tur i Kaukasus som observatør ved en SS-panserdivision. Og fik, øh, fik en kommando fra omkring nytåret 43-44. Ikke som chef for korpsartilleriet i det 3. SS-panserkorps, men som chef for en, en kampgruppe, sådan en, en meget sammenbragt styrke af, hvad der nu var i nærheden, oppe i nærheden af den finske bugt, vest for det, der var Leningrad på det tidspunkt, hvor man frygter, at russerne vil bryde ud af belejringen af Leningrad og sætte tropper i land på kysten mod den finske bugt, hvor han skal bevogte et stykke kyst og noget af en af med en blandet styrke af ø, tysker og æster og noget marineinfanteri og noget forskelligt blandet nogle, altså noget fæstningsartilleri. Og der får han pludselig en kommando, men altså først fra omkring december 43, januar 44, har han endelig en selvstændig kommando. Og der får han faktisk en eller anden form for succes, når han kommer ildkamp, og han får jernkorset både første og anden grad. Jamen han leder sine tropper i to kampe. Først, da forsøger at gå over Narva-floden, og så, da de landsætter styrker på kysten bag ved den tyske front ud for nogle kystforter, som krydsing chef for. Og der handler han, så vidt man nu kan bedømme det ud fra beskrivelsen, der handler han relevant og hurtigt og beslutsomt. Og han sætter sig også ud over nogle uhensigtsmæssige ordre oppefra, og gør til tilsyneladende alt, hvad man kan forvente af ham, og endda mere til og at der har pludselig succes der. Det er kort vej, det er en periode over et par uger, hvor han. Øh, altså det han har vildt, det er hele tiden. er en gegen Så ledte en ihnen. Men det var lidt krigslarm fra Nave. Øh, de to sønner falder, og konen kommer alvorligt til skade. Det er en familie, der virkelig betaler prisen. Den unge søn Jens døde allerede i 1942, og øh, den anden søn Niels i 1944 ved Narva-fronten, i nærheden af, hvor hans far var chef for kampgruppen. og De forsvandt begge to, at Jens den unge blev efterladt i en, en stilling, som hans kammerater måtte rømme, og han var blevet såret, og han var meget, meget høj og, og stor og tung og svær at flytte og kunne ikke reddes ud og blev formentlig taget til fange af russerne eller stod hjælp og forsvandt. Hans far skrev i nogle breve, at det, der smertede ham mest, var, at hans tyske kammerater ikke havde stået ham ihjel, inden han faldt i hænderne på russerne. Nils blev såret ved Narva-fronten og befandt sig på et lazaret i en lille by, hvor russerne pludselig var ved at trænge ind i byen og blev sammen med andre sårede om ombord i nogle køretøjer og forsøgt fjernet, og det køretøj, han befandt sig i, blev ødelagt af øh, russisk ild, og Niels forsvandt. Så altså, begge, øh, begge søvnerne forsvandt på fronten, og næsten samtidig med, at Niels blev dræbt, blev Kammerkrysing, som på det tidspunkt var sygeplejerske, frivillige sygeplejerske i Tysk Røde Kors ved et vaften SS-lazaret i Tallinn, altså i kort afstand fra, hvor hendes mand Kæmpet blev ramt af et sovjetisk bombeangreb. Hun havde været på den post i øh, måske et døgn eller lidt længere, og så blev Tallinn bombet massivt af russiske fly, og laserejtet blev ramt, og kammer døde næsten af det. Men overlevede, og kom så under behandling i Gunningsberg, og kom så til Danmark, hvor hun boede som rekonvalescent hjemme hos Værner Best på Rydhavet. Og men hun har, hun har jo min... Hun havde frygtelige mener, hun øh, bliver som en mand betegnet som 80% invalid derefter. Og Krysing forlod sin kommando for at være sammen med kammer, og også i vrede over, at hun efter hans mening var blevet behandlet dårligt af Tysk Røde Kors og af Vafn SS. Og han, han pendlede så i en periode mellem Berlin og Rydhave for at være sammen med hende og for at vente på, at man skulle give ham en ny kommando, og det fik han så aldrig. Og da hun blev rask nok flyttede han og kammer til Berlin, hvor de boede en slags pensionisttilværelse i forstaden Grunewald, sådan lidt i den vestlige ende af byen, hvor han gik rundt og var SS-officer, men uden kommando ville ikke have nogen kommando, ville bare være et symbol på det dansk-tyske samarbejde. Men uh, så kommer befrielsen øh, til, til Tyskland også, og øh, han bliver pågrebet, og, <coughs> og der kommer han faktisk slemt til skade, han blev hårdt såret selv. Grysing og Kammer flygtede i marts 45 ud af Berlin og Vest på, for ikke at blive taget til fange af russerne. Og Grysing blev så i stedet taget til fange af amerikanerne i nærheden af et vaffel-SS, genoptræningslazaret genoptrænings eller viljehjem, hvor de havde søgt tilflugt sammen med et eller andet antal andre SS-folk. Og da amerikanske panserstyrker nærmede sig, at det var i nærheden af klipperne i nærheden af roområdet, da øh, holdt krydsing, så åbenbart var måske den rangældste officer, på stedet den tale til de andre, og sagde, at nu måtte de gå ned i kælderen, fordi nu kunne det blive farligt. Men selv ville han ikke ned i kælderen, fordi der var jo kvinder og børn, og der kunne en officer virkelig ikke gå ned. Så han prøvede i stedet for i tysk SS-generatuniform at snige sig ud i terrænet, for ligesom at komme ind i en skov og gemme sig og vente på, at amerikanerne rykkede forbi og så et eller andet. Og så blev han råbt an af en amerikansk patrulje, og han tænkte, at en mand og en officer kunne ikke række hænderne i vejret og overgive sig, og så skød amerikanerne med maskinpistol på relativt kort afstand og skød begge hans underben i stykker. Så det er igen den her stejle, meget sådan, øh, altså den her holdning om, at man skal være stolt og rank osv. Og frem for at, at opføre sig sådan nogenlunde rationelt. Øh... Jamen det, det var jo det, der var, altså hele det, det, det, der organiserede hans liv i meget høj grad, det var ønsket om at leve op til et sæt. Æresbegreber og, og netop denne her øh, fuldstændig regelrette måde at agere på, som som du siger blev altså gang på gang fuldstændig irrationel og var meget tæt på at koste ham livet. Han kom så igennem en række amerikanske militærhospitaler og kom i først amerikansk og så britisk fangenskab i Tyskland, hvor han så blev genforenet med Kammer. Og de kom i februar 46 til Danmark som britiske fanger og blev indsat på Altsgade Skole på Vesterbro, som fungerede som britisk forvarings- og afhøringsanstalt. Og så kommer regningen retsopgøret, også med krydsing. Så kom regningen, fordi da britterne var færdige med at afhøre krydsing og fandt, at de ikke havde nogen interesse i ham, han var ikke eftersøgt for krigsforbrydelser nogen steder, og man, man havde ikke noget at bruge ham til, så blev han udleveret til de danske myndigheder, som var veldig interesseret i ham. Og han blev så fremstillet først i dommerretten og i byretten og blev idømt først otte års fængsel, i, og, og det blev så ved landsretten nedsat til fire års fængsel som han, han, han tilbragte tid på øh, psykopatanstalten i Hersted Vester, som var indrettet til, til fængsel. Og han var i, ikke psykopat, han var, jamen, men, den, den blev brugt ja, ja. Som, som afsoningssted og forvaringssted. Og han var i Vesterfængsel, og så kom han til forhuslejren den tidligere frøstævlejre. Og derfra blev han så løsladt i 1948, hvor han blev benået på prøve, øh, ved, blandt andet ved, at karma havde sat sig meget kraftigt øh, ind for at, at tale hans sag og han har jo betalt prisen, kan man sige. Så sønderne dør, og både ham og hans kone er invalide. Han har ikke nogen stilling, han har ikke nogen indtægt. De er ludfattige for at sige det lige ud. Og, og alligevel så, han optræder jo også som offer øh, undervejs her. Øh, slipper han billigt, synes du? Hvad synes man i samtiden? Da han... Han... Han... Blev han bliver straffet for det, han gjorde, og han bliver straffet ifølge love, som ikke eksisterede, da han gjorde det, som han blev straffet for. Det kjaldt jo alle de frivillige, de blev straffet efter love, der blev indført med tilbagevirkende kraft. Det, det meget kontroversielt. Stadigvæk. Meget kontroversielt og stadigvæk, og man kan spørge, hvad skulle man ellers have gjort med dem, og hvad skulle man ellers have gjort med ham, og han bliver altså straffet for dels at have været i tysk tjeneste, og han blev i særdeleshed straffet for at have stået i spidsen for værvningen til tysk tjeneste, og man betragtede det som en skærpende omstændighed, at han, da han blev fyret i 1942, ikke havde forladt tysk tjeneste, men var blevet i Waffen SS og havde gjort karriere der. Det blev han straffet for, desuden så havde han jo, som du sagde, mistet begge sine sønner. Han var selv blevet invalid, og hans hustru var blevet invalid, og han blev, ligesom alle andre danske officerer, der havde været i tysk tjeneste, fyret i maj 45 og han fortabte sin tjenestemandspension og havde altså ingenting at leve af, indtil han og kammer fik øh, pension på et, et senere tidspunkt. Så han, jeg synes ikke, han slappet billigt, og jeg synes ikke, at det var særlig smukt. Jeg synes på den ene side, at man selvfølgelig var nødt til at gøre et eller andet, men man, man kunne ikke bare øh, være et land, som havde et ønske om at stå blandt de allierede nationer og træde frem som et demokratisk land, som, som ikke var på tysk side, og så samtidig lade være med at straffe folk, som havde været i tysk tjeneste. Man kunne naturligvis overhovedet ikke lade være med at fyre officerer, som havde været i tysk tjeneste for det danske forsvar. Det ville have været umuligt at have dem, det vi have givet alle mulige problemer, og det ville have sendt nogle fuldstændig forkerte signaler. På den anden side synes jeg også godt, at man kunne have optrådt med større humanitet over for krydsing og over for andre. Altså man kunne godt have taget med i betragtning, at han jo faktisk havde regeringens tilladelse til at gøre det, han gjorde, da han gjorde det. Man kunne måske have skaffet ham et eller andet at leve af, eller man kunne have gjort et eller andet diskret. Men det valgte man altså ikke at gøre. Man valgte helt konsekvent, øh, at at gå lignende ud med ham. Den eneste måde, man imødekom ham på, det var altså, at man, man benåede ham på prøve i 48. I øvrigt mod hans vilje. Han ville helst være blevet i fængslet. Helst ville han have været i kloster og have gemt sig, for verdenen ved at forsvundet, men det lå sig ikke gøre. Fordi på et tidspunkt så konverterer han til katolicismen. Det er det han søger tilflugt i noget religion. Ja, han, han har haft en eller anden religiøs interesse, måske siden ungdomsårene, som så er blevet stærkt stimuleret ved, at han i 43 har ført nogle lange samtaler med en tjekkisk præst, som han, han mødte, og konverteret, mens han sad i vestrefængsel i 1946, og han opholdt sig en tid i et kloster i Spanien efter krigen, hvor kammer boede uden for klosteret, og han, han var gæst der. Og han, han har skrevet, flere gange, at han ville egentlig allerhelst bare forsvinde i et kloster for der at blive et bedre menneske og lære af dem, der var klogere og større end ham. Men det lod sig ikke gøre, fordi han jo havde et ansvar over for karma. Men der er jo nogle af de her frikopsfolk, som jo på en eller anden side samler sig og, og, og ligesom prøv på at og retfærdiggøre, at de, de deltog på tysk side på, på Østronden og andre ting. Altså, og der bliver han jo ikke noget symbol for dem. Øh, tværtimod så melder han sig jo fuldstændig ud af alt det der. En del af dem ville gerne have haft ham med. Og øh, betragtede ham med, med sympati og beundring. I hvert fald nogle af dem. Og skrev til ham. Så sent som i 60'erne, øh, hvor man prøvede at samle materiale sammen til en bog om de danske frivillige, og der var en af hans tidligere øh, kammerater og gode venner, som, som skrev til ham og opfordrede ham til at bidrage, og der skrev han tilbage, kære Gustaf J. Thaisen, tak for deres venlige brev, betragt mig i et og alt som død og borte. Hils de andre. Og, company. og det var ikke, fordi han fortrød det, han havde gjort. Han, han mente til sin dødsdag, at uh, han havde handlet fuldstændig rigtigt og havde gjort det eneste ærefulde og det eneste ordentlige og truffet det eneste mulige valg, og at han var bare blevet mishandlet og blevet svigtet af systemet. Men han, han ønskede ikke at deltage i nogen form for, for fejring eller nogen form for fællesskab. Han ville bare forsvinde. Altså, han var selvfølgelig voldsomt plaget af, at det, han havde gjort, havde kostet ham. Hans to sønner, og han var også meget plaget af dårlig samvittighed over for Kammer, over for sin hustru, som han mente, at han havde svigtet, Han syntes ikke, at han havde gjort nok for hende, efter at hun var blevet såret. Det har han skrevet en masse frygteligt forbitrede og sorte dagbogsnotater om efter hendes død, hvor han ikke ønskede andet end selv at dø og forsvinde. Og han døde i 1976 som en meget gammel mand for at lave en konklusion var han kynisk landsforræder eller en stolt -tåbe? Altså. hvis vi skal vælge mellem de to så var han tættere på det sidste jeg vil ikke kalde ham en tobe fordi han var ikke noget ubegavet menneske men, men han manglede han manglede noget vigtigt altså han, han var moralsk og politisk blind han, naiv, han, måske? Han, han var naiv men han var mere end naiv altså han, han var blindt på en måde, som gjorde, at han ikke kunne se, at han ved at tage tysk uniform på på det tidspunkt, ikke bare samarbejdede med det land, der havde besat hans land, men han gjorde sig selv til en del af et forbryderisk system, og han var med til at opretholde et forbryderisk system ved at være en del af det. Tak til dig, Thomas Harder, fordi du kom her i dag og fortalte os om CP Kryssing. Du er forfatter til biografien Kryssing, manden der valgte forkert, der er udkommet på forlaget Lindhardt og Ringhof. I teknikken sad Jesper Vest. I kan genhøre dette og tidligere programmer i Hitlers Æseløer som podcast via vores hjemmeside Radio247.dk. Tak til lytterne og på genhør.